Josu abrisketa, dige ager, aitor agire barena, arkaitz agote, itziar alberdi, jesuz maria altable, iban apaolaza, Iñaki arakama, alaitz aramendi, Josu arkauz. Badu urteak eta hamarkadak eri hori mugitzen dela bere presoen alde. Josume arriaga, Mikel arrieta, Kepa agonategi, Garikoitz Aspiasu, Mikel Azurmendi, Oian barandaia. Zenbat Manifa, zenbat Elgarretaratze, zenbat Foro, zenbat Baskari eta zenbat Konsertu. Oskar Barreras, Ibai Beobide, Lorentxa Beiri, Joseba Bord, Pedro Maria Kano, Manes Castro, Aitziler, Kuello, John Crespo, John Emparantza, Jakes Esnal. Zenbat banderola bidebazteretan, zenbat t gure esoinean, zenbat afitxa paretetan eta zenbat bandera balkoinetan. Aitor Esnaola, Aitzol Etxaburu, Ibon Fernandez, Bitor Franco, Irantzu Gaiastegi. Zenbat Epai, zenbat Kondena, zenbat Dispertio. Xabier Garcia, Ainoa Garcia, Mikel Gil, Aitzol Gogorza, Ibon Goiaskoetxea. Bideetan zenbat istripu, zenbat familia izogatu, eta hororen buru zenbat sufrimen du. Xabier Goyenetxea, Frederik Txistor Aramburu, Marisol Iparagire, Luis Hirureta Goyena, Mikel Carrera, Izaskun Lesaka. Aspaditik urunduak izan ikan ere, ez dira e-realitate abstraktu. Xenide Lagun eta erikideontzat e dira, Xabier Makazaga. Pachi Marquez, Jesus, Martin, Idoia Mendizabal, Itziar Moreno, John Olaga, John Kepa Pajot eta Unai Pagot. Ezina, ekinez egina. Historiak erakutsi digu antolatuz eta borogatuz, gauza haundiak lortzeko gai garela. Maite Pedrosa, Iñaki Reta, Ekaitz Xamainego, Matin Sarasola, Iratxe Sorzabal. Zabaldezagun orain, presoak etxeratzeko bidea. Ez da erresa izango, bainan lortu beharko dugu. Josu urrutiko etxea, Josangel urtiaga, Sabin usandizaga, Manes zubiaga, Arantza zulueta. luzea da zerrenda, luce egia. eta ez naiz erdira ere iritsi. Urtahilaren amaikan, denak bai